і почувала себе як дікенівська героїня, що хотіла б допомагати бідним людям, але сама не має грошей. Поруч із її кімнатою жили дві робітниці з текстильної. А втім, одна з них була безробітна. Її звільнено за те, що її брат брав участь у робітничих заколотах. Вона приходила до місовут прибирати кімнату. Не кажучи ні слова, вона змивала підлогу, стирала куряву з речей, вносила цебри з помиями, і скриньки зі сміттям. Одного дня ввечері у кімнату війшла міс Вуд. Вона мала в руках запечатану телеграму. Едіт кинулася назустріч і здоровою рукою розпечатала телеграму. Нью-Йорк, 25-22-го, Лондон-Стріт. Маклейстон віднині «Немає дочки, Маклейстон». Робітниця мила підлогу. Побачивши, що Едіт откинулася назад, Бліда, мов, смерть, вона хутко підійшла до неї і піддержала їй голову. «Міс Вуд була оце вийшла?» – її покликав хтось із квартирантів. «Що з вами, міс?» – спитала Кет. Едіт розповіла, як вона нещасна. Як вона хотіла допомогти тим голодним робітникам, і як вона, о боже, сама, мабуть, скоро голодуватиме. Що це з її батьком? Адже ж він сам постачає продукти для Ара. Як він міг кинути її голодною? Кет слухала, обличчя її дедалі суворішало. Що з вами, Кет? спитала тепер. Едіт. Вона вперше побачила її зараз. Раніше то була якась механічна істота, щоб очистити йому те кімнату. Тепер це була дівчина з рудим волоссям, худорлява, але гарненька. Тонкі, щільно столені губи, блискучі очі, як у тих людей, що століття тому штормували Бастілію, що п'ять літ тому перевернули догори ногами. Росію і Україну. Втворили грізну армію і написали багато прекрасних поем. Та серед них одну найкращу зробили своїми жилавими руками в своїй країні. «Що з вами? Хто ви така?» – спитала дід. «Я безробітня», – відповіла та. «За те, що я прибираю чужі кімнати, ваша знайома місвуд не виганяє поки що мене з моєї». «Але з чого ви живете?» «Я безробітня», – відповіла та. «Мені не видають допомоги з каси, бо мій брат пішов проти союзів». «Проти робітничих союзів?» – спитала дід. «Тоді він – страйкбрехер. Це й ті сміливі люди, яких так ненавидять робітники, за те, що вони більше дбають за всю державу, ніж за робітників». «Ні, він не страйкбрехер. І страйкбрехери – не сміливі люди, а погань. Мій брат – більшовик». Едіт зробила жест учею. Вона хотіла щось сказати, але робітниця суворо казала далі. Це була вже не Едіт Маклейстон, що її пальця боялися більш ніж блискавки. Не горда напівбогиня, а слаба нікчемна дівчина. Без чеків і без паперів вона нагадувала рибу, викинану на землю. «Доти не буде ладу в нас, доки не порострілюють отаких, як ваш батько», – сказала Кет і розстріляємо їх ми. Але ви хочете сказати, що вони дають нам роботу і допомагають голодним? Так, завтра чи позавтра мені доведеться продаватись на вулиці. Ви знаєте, чого звільнено робітників? Для того, щоб виробляти менше товару, щоб він став дорожчий. Розумієте ви це? Роблять менше товару, щоб він був дорожчий. Ви це знаєте, але ви цього не розумієте. Ви зрозумієте, що це таке, коли вийдете на вулицю продаватись? Я хотіла допомогти голодним, сказала дід тихо. За що ви на мене накинулись? Так, ви хотіли допомогти голодним. Вам, бачите, все одно не зрозуміти, в чому діло. Ну, сидіть, кет погладила дід по голові. Зараз прийде Вудиха. Ви її, до речі, сказати, стережіться, вам одне добра буде небагато, може, колись знайдемо роботу. І Кет вийшла. Справи чимраз раз гіршали. Білизни не було, і дід уже не дивувалася на брудних робітничих дітей. Вона почала ходити шукати роботи. На неї дивилися, ніби вона впала з місяця. Не знає ніякого діла і хоче дістати роботи, коли навколо голодують досвідчені старі робітники. Якийсь середній буржуа запропонував їй виховувати його дітей. Та коли вона виходила, він її обняв.